На дальному кінці галявини група місіонерів у циліндрах готувалася до служби під відкритим небом. Ліворуч палко виступав атеїст, красномовно, але трохи гугняво, бо в нього була заяча губа. А попереду зібралися справжні й серйозні мислителі з прапором, на якому значилося «Пророки Червоного Світанку». І на момент мого приходу один із пророків – Бородатий чоловік у твідовому костюмі і капелюсі, насунутому на брови, так розпік ледрів-товстосумів, що я мимоволі зупинився послухати. І тут поруч зі мною пролунало чиєсь слово. «Містер Вустер?» Переді мною стояв якийсь товстун. Спочатку я не міг зрозуміти, хто це. Потім згадав. Це дядько мого друга Бінго, містер Літл, у якого я якось обідав ще коли Бінго був закоханий в офіціантку закусочної на Пікаділі. Не дивно, що я його не одразу впізнав. Коли ми востаннє бачилися, це був недбало вдягнений старий пан, що спустився до їдальні у капцях і м'ятому вельветовому піджаку. А зараз перед моїми очима постав Франт, вбраний на всі сто шовковий циліндр, який блищав на сонці, елегантний костюм, блідобускові гетри і картаті штани за останньою модою. Він виглядав до неймовірності вишукано. Е, «Добрий день», – сказав я. «Як ваше здоров'я?» «Я у прекрасному здоров'ї, дякую вам. А ви?» «Чудово, щойно повернувся з Америки». «Ага, розумію». «Збирали матеріал для нового роману». «Що?» «Мені знадобився час, щоб зрозуміти, що він має на увазі». «Е, «Ні, ні», – сказав я. «Просто захотілося ненадовго змінити обстановку». «А як поживає Бінго?» «Поспішив я змінити тему, щоб відвернути його від моєї літературної діяльності». «Бінго? Ну, ваш Небіж». «Ах, Річард...» Останнім часом ми рідко бачимося. Після мого одруження у нас досить холодні стосунки. Мені дуже шкода. Отже, ви одружилися з тих пір, як ми востаннє зустрічалися. І як здоров'я місіс Літл? Моя дружина також у найкращому здоров'ї. Тільки вона вже не місіс Літл. Нещодавно нашому наймилостовішому монарху було завгодно відзначити мене вищим знаком своєї милості, надавши мені звання пера. Після публікації останнього списку я став лордом Бітлшемом. «Що ви кажете? Справді! Що ж, мої найщиріші вітання! Прекрасна новина!» – сказав я. «Лорд Бітлшем! Тож ви власник морського бризу?» Так, шлюб відкрив мені нові горизонти. Моя дружина захоплюється перегонами, і тепер я тримаю невеличку стайню. Як мені пояснили, у морського бризу є непогані шанси на перемогу в кінці цього місяця на іподромі Гудвуд, неподалік від маєтку герцога Річмонда. Гудвудський кубок, звісно. Я збираюся поставити останню сорочку на вашу коняку. «Справді, сподіваюся, вона виправдає вашу довіру. Сам я далекий від цих справ, але якщо вірити моїй дружині, на думку знавців, моя коняка – те, що в цих колах називають надійна ставка. Тут я помітив, що публіка з цікавістю обертається в наш бік, а бородань показує на нас пальцем. Ні, тільки погляньте на них, подивіться на них уважно». Кричав він, перекрикуючи голос гугнявого атеїста і повністю заглушаючи молитви місіонерів. Перед вами типові представники класу, який віками гнобив трудящих. Ледарі. Ті, що не виробляють матеріальних цінностей. Подивіться на того високого і худого, в якого пиха, як у блазня. Чи працював він хоч раз у своєму житті? Ні. Паразит. Нероба. Кровопивця. Б'юся об заклад, він досі не заплатив кравцю за ці шикарні штанці Чесно кажучи, мені не сподобалося, що він перейшов на особистості І його манера починала мене дратувати Старий Бітлшем навпаки, слухав його із задоволенням і цікавістю Так, виразності їм не бракує Досить таки задоволено хмикнув він Дуже їдко